Iar v-am găsit la unul live, după la treia. Da. Nici nu știu ce să joc. Sunt de cineva o idee ce să joc. Sau tu, Florine? <fixi> nu știu, o idee ce să joc, Florine, sau? Florin! Păi ții, și Florin. Nu pe canet. Bun, da, serios chiar nu știu ce să jucăm. Äh... Rocket League. Hai să băgăm un Rocket League, dacă te facem ceva, să facem un Băgăm un Rocket League. Ne, Ai, e n-am nu putem să jucăm nimic, că am lag. Mai așa, mai oare să postăm un ce se CS:GO și, pur și simplu, n-am nimic simplu. Bun. Aștept că să nu barii, spui, clic. Bun. Da. Ah. nu no, mai. Nu-mi stați nu, trebuie sa inchid si o musica asta Pe putine, nu vorba am ce la PC Bata. O, o, o, ai venit Florin O, Opa, de ce ai ți-ai să la PC? Ce-am dat-te-am bloc, mă, pe mes? Bă, butu, s-a dat-te-am bloc ce faci? Jucăm Rocket League, ia vezi să bine Rocket League-ul? Cât așa? mi se mișcă bine, dar nu știu la okay. tine. Ce? Ceva? Cine-i uh, Bă, live, mă. Să nu avem... Uh... Nu avem ceva probleme pe aici. Uite. Să mă uită, repidic dacă stau pe baza de altă, aici. În față, uităm. Alin, mă trebuie încheamă, am dat facebook -ul. Am Hamă, că se bine Rocket league. eu mă bag la Rocket league, Tu poți să-ți descăgi Rocket league ca bine Rocket league Play. Bagam un competitiv, uh, dar nu pot. N-am rank. Băgăm un kiss Bagam un... 2v2, hai să jucăm. Jucă. Mă... Ce să jucăm? Păi ceva pe... PCC? Uh, nu știu, Minecraft ceva. Bag și-o câteva meșuri de rachetele și vedem după. Două, trei, cam așa. Ok. Dar nu vrei să-ți bagi tu rachetele la instalat? că -ți sigur îți merge? E gratis, pe Epic pe Games. Merge. Știu cum mergeam. instalat ăla. Păi și De ce nu vrei? Merge, fine suntem да нам n-am somnor, băieți, la joc. Muzic. o Mamă, un ea mașicul între timp Hai, te Bun băieții Băie, nu-s-o brucat cu amabil și tu ești pe live să vezi că dacă se mișcă bine Hai, că mai joc Mai știu să joc ce-s acest Deci json îți trebuie mai gata pe frate. plantă. Ha, pentru că după ce ce nu am luat a, Am oh mai Fatele meu, nu n-ai no, cum! E posibil! n no, frate, mi cât sco dată! multimat ce nu worship mulcat este a coborât săi cumva. Unde? This plant a Ambul singa de-am.. A, dis s-mă căs-tame o ne Da. bine. Hai să vedem noi. i nu un să un meci, dar Repede, dacă stau pe bază alta Noi bine. E perfect. Tu ce te mă acum? No. Un pic de lag, să da armic, am dat gol de la jumate. Hai da. Mai de. Nu uitați să Lear El va posta la 060 e 0 A fost bara gol asta Vom aici, o să Te, cre, bă, da nu ma te bă, ei nu bă stă Păi prea nu bă stă Bă, bă, dar eu sunt și mai prost Sunt pe lângă aducam aici, nu? Bă, din Da, da nu, Ești și tu pe ei, sau? da, a? nu da Ronaldo la balona. Vai, Perdus kg pe care nu l-am avut. Mai că nu am avut. Ce dribling, ce skill, ce gol! <fie> După match-ul ăsta băgăm un Minecraft. <fie> Mamă, îi dau gol și fără boost ăsta. 9-0, frate. Așa, am avut o primul meci, frate, dar n-am jucat așa, in primul N-am făcut niciuna de curajul, am zis, am zis, am vorba de Primul meci sau nu știu. Am jucat prima. Bun, <fie> <fie> <fie> dacă-l 10 la 0, e cel mai tare. Da, de unde se da, sunt multe de cufica astea. Pues. Pate asta cred ca gol prima. Ah, a, ce rău. Nu la 0. Haidee Ca se de bine pe live Mai ești mu? Hai cum mai e Florin, nu Florin băieți în chat? Florin! Oh. Da Hai că dau și o star la server ne zuc... Dau star la server de Minecraft. mai in crata Ok Alineu si se dă... A se por ne ști în Nu este poma câți la asta. <laughs> ne apucăm de CS161? Hm? <laughs> mm? Ne apucăm de CS16 Mai ţii zii da. O să mai codaţi eu Nu mai juc a CS16 de... Olo. Am vreo 4 ani Și mai mult Aș intra puțin pe ce se găseam dacă am lag, dar nu știu ce să zic, știu? Mă, nu văd Ia că intra acum repede, o să vedem dacă am lag, până până serverul. Eu nu mai mă rog să știi Ce? Ce zi? Dar nu văd A, și unul pe unul, dar Doar unul V1. Pai ai simt, zis daca mergem la acolo, vă 1 ceva Ok Mui, dupa telefon, stiam telefon in fata monitorului Stiu si mă uit direct pe alaie, cum se misca Aude, stai Uite, asa vine Nu, da, nu. Mm. Nu Mm. Mm. Mm. Mm. dacă am Mm. Nu, nu am lang. lag. Nu no, n-am. No, no, Uite-te, ce frei îndrăpărăs. uite Uite-te, ce fredind... Băi, mi se mișcă. Parcă zici cum mă joc pe Pentinum. Ești nebun la creier. Păi dacă ai ca telefon prost, dar nu stiu cum se vede pe asta. dai dă dai un mic, dă-i poți. Bă, poți. Dă un... Bă, pe telefon mi se mișcă în lag, frate. Zici cum mă joc de pe Pentinum. Nu se mișcă smardu se, se mișcă. Înțelegi, okay. e așa când intru cu boiții și după aia vezi că nu s-am detaliat acolo nu, vorbe. de mâine ne dau comandă de pastă, că nu schimb, nu stiu mai ce. Deci, deja e insuportabil. Aveam înainte aveam 200 de frame pe ce sigur că mă jucam și 180 când filmam, și acum am ăra ca zici că mă joc de pointer painting. Vă dați spun buni, vă dați mărdui Hai că din o dai pe da, Albert năbână tu O dai pe Albert năbână? Da mă Albert, okay, da Hai tu ai loc? Ce? Ai gameloc? Ai nu. gameloc? Nu, nu, ce? Vrei să jucăm PUBG? Uite frate, fii atenta acuma Fii ati o laga Auzi? Mi-a dat Vezi? Mi-a dat domnul o Mi-a ia, ai Vezi? Ia mergi, asta fac Ia, Am laga frate, nu știu ce tu că mergi la zai pentru așa mai vede de lung da. Ba, bine Am lag, ma, tu nu vezi ce Daca lag am? What telefon mm. da. păi ne-a dat un, un mesaj Ca? Ce s-a întâmplat... la ora de informatica? Mi-a spus că ce s-a la ora de informatica poți mi ai spus ce s la ora de informatica? Why did I want to take the uniform? I don't know what I'm doing I didn't do anything I didn't do anything I don't know I didn't do anything, because I didn't do anything I didn't do anything I don't know what I'm doing I'm going to push the pin I'm going to Văd că mai Să mă bag piciorul în el de joc și de filmat și de live și de tot. Ieși! Să te-am puimei că mi-au toți nervii. Mă adresc star la seară. star la seară. Păi, am lag. Nu știu ce dracu s-a întâmplat cu PC-ul ăsta că am lag în continuu. Deci nu știu ce să mai fac. Uuuuuhuhuhuh Daca am lag si ma mai intra, nu mai fac nimic, ma las dator Eu o schimb că... ramul inapoi ca... Degeaba ramul asta Parca imi prova ca mai mult nu lag asta da. Săi, săi. Ia să vedem. Mmm, bam, bam, bam. Să mă la canalul Am patru -ș. Ai făcut este șapte nici de Și, și mă de Și șapte like-uri. E, nu vine să cred. Mama, ești cea mai mare youtuberă de polona asta. Trebuie să-mi autograf când împărgem. Eu. Da, da. mai ies la parkour. Sarfetele fetele pe tine ca sa autograf Na? nu Nu stiu, frate, no. ce să-i fac, mâine, nu stiu dacă fac live, dar... Nici nu stiu ce să fac episodul ăla de Minecraft Nu, nu mai postez Da, zi... postez, dar nu stiu când Starting. Ideea e mea ce facem pe Minecraft, mai intrebarea aia. aia. Videm noi, mai gasim noi ceva de făcut. Da, ca să, avem si face. Nu, asta ne-am făcut si din amor, dar am găsi ca de ceva de făcut. Ba, ce am făcut si casa, ba, am făcut la mine o casă, ba, nu stiu, am mai ce să facem. Vreau să încep să postez așa, chiar nu. Dar ideea e că dacă eu dacă nu-i la șpel la 7 și episoadele durează câte 4 ore ca să mi se posteze când editez, nu știu când postez, hai ideea. Mm, schimb și tu asta dacă nu placi schimbiți schimbițiul. Bun, place, e programul. programul, dar ideea e că vii durează prea mult. Nu știu ce îi pune, îi pune viziunări în el, la pachet, nu știu dracu ce dragul Voi intră pe server. Îți dau IP-ul și intru pe server. A, ah, stai că nu vă lăgătune pe mine. Bă, pe Minecraft. Un lobby-ii nu am lag si nici pe nu mai nem partea bună știi ce mai zici ia sa intrăm noi pe mapă sa vedem da sa vedem ca în lobby-i nu sunt nici ca foarte bine ca sunt mulți te am văzut pafumat pe care l-am dubit Acum o să am lag. E evident că e de-amaz Si O să am extrem de puține femei. Așteptam, așteptam. Ia. Yeah. Am lag. Am? Da, am. Am o grămadă. Am o grămadă de lag. Bom, vine să bușesc tot acum, să-mi bap piciorul în el de top și tot. Nu, no, merge bine. Da, să le. -a. Că, da ma, merge bine! Uite-te stiu tu ce lag am! Merge bine! Uite-te tu ce bine de merge! De nu de Uite -te, ai -te, bine. te Uite frate, ce bine merge să Minecraft! Esti nebun, stai sa ies afara, ce lagam. Uite-te ce fel merge, da ma? Eu vrei sa fac video sa vezi cum iti merge Pai dar degeaba imi video ca eu lag. am lag N-am lag in continuu, am frame drop-uri multe Si nu stiu ce sa-i fac Ca eu pe episod n-am avut o -o. pic de lag Si acum dintr-o datu-o apur nu, mi spus si-mi dă că nu ai la chești. zis că am foarte puțin lac si la, la chestia asta mă refer pentru că eu ca n-am filmat, n-am deloc lag, deci nici măcar un fir de lag n-aveam. Mm -hmm. Bagal, m în grup. Ești? Te 26, 3, 2, 6, 4, ce vreme? Bagal, modalin în grup. Da, sigur. Vedeți, cum merge plan. Nu știu. Cătia mancesc. Ce ai? M-am material, nu o dată în engleză și cu el, se mai mult. Nu nongănd foc și... la casă. Nu îți dă foc la casă. Nu, la casă. nu mai. și Da, mi-a apărut să că am intrat în casă ca să și eu. Am plecat. Dar ce se joacă mu Hai, cum ai casă? Casa mea? Da, mă, uite acolo. Ai, e de acolo, acolo da, e din față de acolo. Hai să vedem. Hai mă, bagul si și pe el în grup la Nu-ți mai dau. foc. Da, nu vrut. Hai mă, frate, las mă nu vrut să nu vreau. Hai mă, frate, las-mă pe Dar nu stiu și e de în viața asta degeaba Hai ca să nu o săbătă 3 minuțe asta hai ca nu fi din la bagă-l și el bagă ai hai, cu ai, nu fi din ăla dai pe tășă pe Chestia ne asta stă asta -asta și mă m am duc să mă simțe Mă deranjează că înainte n-aveam pic de lag și din a început să -mi lag. am lag Dar nu ai lag acum N-am, dar mi se mișcă cu lag Am frame drop-uri multe după joc O grămadă de frame drop-uri Всё, да её нам не тратит, и просто. Не, под. топор. топор. не Ave jeton care am? Ba da. Asta vreau să fac. Trebuie să nu stau și o jeton care. hai să mai ia un tort. Bun, de ce nu? Udat. Project Funny. Să șuani. Cât e ză tortul? Cât e una? Coperie. A, da. O de încerc să facă poșelia de tort este ne codul pe care uh, au ah, lui IP Mhm. Uh -huh. Gata. M-am unde s-o cocăța co pe Skype asta. Hai <fix> nu trebuie să Mam, hai ca spun Acum uit O păi, măcar că luțul ăsta fuge mai repede decat manzu Hai sa dăm focul la casa lui Florin Da, tu foc la curand ai <laughs> Pa, păi, dar sub scara aici trebuia sa umplim, nu trebuia sa laci gol Ia zi-mi mai zice ca l M-am Am că O, dacă fac eu o situație aici E n-aș bine afară, dar aici A, bine. ce ce ce mi lasă să stea așa, ca să... Nu vorbesc Full screen da. Uh. Uh. Vreau să mi le fac pestea cum ar veni uh. Cat mai e glow ca să vedem dacă mai e un lag de uh. O Hai mergi! Ce-ai nebunesti? A uitom. Gata. Veri pomi dosti nu mai în casă. Elag. Veine pe ni. m am lag. Eu le-am picare n a fost construit. Salut, Ionci, Adrian! <coughs> Mamă, știi ce mă răd dacă cad cu căluțul în lavă? Cum ai căzut o Bă, pe felul mare n-am loc. Adică deloc. Da, minule. Da, da, fete, vezi? Haide, vezi cum se vede frunzele alea? Cum? Frunzele, astea? Nu prea se vede. Frunzele cu. la copac, frunzele de nu poți să vezi prin ele? Da. Uite, asta îți consumă din FPS-uri. Când vezi prin ele, se consumă fai. din FPS-uri. Sau când nu vezi, când eu nu mai înțeleg. Adică când vezi, A, când vezi prin eredat, ți-a din FPS-uri, -ă, pentru că-s mai multe texturi. E, E, FPS-uri Gata, am urgut azi, rămâie îndrăuși Sau și cu -i ți i cum Gen Uite, pârlitoarea de pârcei Am văzut și eu că n-am vrut să m-am Gata, cu e într -am, am intrat pe single player Bravo, M-am uitat, ce vreau sa vezi acum Hai porci Conexiune directă. V-am dat, scriu mai Vreau noi Și vreau sa fac Vreau sa-mi cu Cum venea, ni panorame din ele, dar E greu, put Ba, dar stii ce fac eu? Eu vreau sa ma mut mm. Vreau sa ma mut intr un mm. Nu mai pot sa mai stau aici Am iau calu Am iau tot si am plecat Dacă nu gastezi nimic am un re găsesc... Nu mă mai re-ntorc cum e Perfect, am dat full screen Daaa, nu pot să fac să plec, o nu vreau, nu cred că plec Am multe lucruri pe aici și nu, nu vreau să scap de ele Ai, de să la... Așa, ia azi mi cine să uite pe live. Avem o persoană pe life, hai că... Na. Băi, mă duc pe la din casă, îl dau un pic foc la casă, mă rădătine să dau la nici n-am să dau foc O pe Florin Florine, îmi și mi-un porc Să-l dai? Ha? Îmi dai un porc Nu-l oh, nu, la, nu la. hai mă, să-mi dai și mie un porc Îți coc de -nă -nă după templu, acum, hai Hai să mă duc să niște digne am nevoie ca sa-l leg Stai ca-l leg, mamă. Pai normal ca-l lag. Si tu ai lag dacă ai si tu la înseamnă ca e de la server Mă, eu c-s pur si Ai multe, ma duc sa-mi aduc leggeri de la mine de acasă Lag, Așa, e fi Asa sunt eu se atrag stufurul, nu? Da, stiii nu nu ce plătești, da? Nu prea mai am bani Da, hai mi-ai faci Las Sunt mortul când am bleed A, ah, bă, da, uite Bă, fai, frate, mă? dacă aveam îți dădeam, dar știi ce zic că-s n-am nimic Nu mai am nimic, frate, nici bă, dar nici măcar fierb Ui, ui, ce pe un porci? Hai ca te-ai cam dus, nu mai ai porci Ai avut și porci dati? Hai, hai, tata, hai, hai, hai, hai, hai Intru morcii, măi, de porc prost Bă, pe flumare n-am luat Aline! Ce? Hai răbăța pe porc ai un porc? Arata, da, uite, uite. cum așa, așa. Po o așa la din mână, ca să Ui. -a hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, porc hai, călâmping. hai, cu sacrificarea hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, E la ai luat din tinereț Băi, Ai, ești pregătit purcelul Băi, dă-mi ele înapoi că dau bătăi. Pai Tăi Băie, băi, dă-mi ele înapoi Dă-mi lid-ul, păi dar nu-l întâi ce vrei să-i fac? Să-l pupăm în cur? Dă-mi lid-ul cât e Dă-mi l-aș cu lid? Și lind mă, aaa, A, mai dai unul? Da, mă duc zicoani Mă duc zicoani <gânt> oh. Ai prea așa foc mai am pai. Ai pai. Bă, nu mai <gânt> nu mă am pain Am eu pain Băi, nu mai omoră Nu dacă mă omori, mă omori Nu mai omoră porșii Aveu ce, da. Mă <laughs> Am eu, pai, Hai, <laughs> <De să laughs> ha, He, fete, vino si <laughs> păi, da, a adunul gailului, feti, tu da, punele Da, trec cu ca paie, ca ză Da, să n nimic, m mai fac și eu cu niște cărniță mm. uh. Da, nu e ieșit toate, a ieșit patru Hai că patru mm. Nu, au ieșit toate, uite-te pe aia 40, nu? Nu, da, frate, a, -a uite că mai e o Mă duc să te duc -te. Ouă, la, -te. la mine Mă duc să te duc de la mine, ca să-ți le muncești. Dar nu cam am odis le am în mânciesturi Luati de la mine mm? Da, mă, de la tine fix la tine le-am luat, le nebun Știi ce mi s-o pără mi amuzant? Mm. Mm? Că eu aveam porci în grădină și am venit la tine ca să-ți iau din porci A, Da, da-i <laughs> da. Da, cine Bă! Tu slăbănuși din aia? Hai că slăbănuși dacă e... A nici măcar trei bucăți de carne, dă băi! Ăsta e un por de atum. Aia mi-a rătinerilor, hai să te-mi pur de atum, vedem cum e. Câte bucăți de carne dă? Ia-mi vedea câte trei, nu mai da să par viuule acestea de ca să ai știință Bine, aminte Uite-mă că mai aminte găinăs Da o ieșit una Nu-i un armit Unde ești? Ce faci mă acolo? Ah, piscină. Po, îmi tunei sănătos la cap. Bu, piscină altare un pic. Tu nu, tu nu e sănătos la cap de acolo. ce și trebuie piscină ți-am, mi-am trebuie piscină că eu de la bogataș, dar ție ce trebuie piscină. Hai, că catule, n-ai nici kilotsu în curbe. Hai că da с этим. Мама жребез за спаржа де сута А, это Не, Мама, мам, кой ти е Мама, когато не не амбатири. Мама, la ultimul hal O, să bem Hai că Gata E, Ai, gana, ce că Nu-așa că casa asta a vechi în Да, да, да. Тиш, да. mm. Ну, ну, как бы Мама, как ты спаишь, да, да, mai, cu aici, lângă tine, ce trebuie să iei piscină? A? mă spăr în apă, nu se spăla pe... <laughs> piste. mea. gărlamea, mă. Bă, dar cu rămâne casa asta, că nu mai înțeleg? A mea. asta mică, care-a făcut-o multe din prima. Prima oană. care am făcut-o eu atunci, în seara aia. A cui rămâne? Și ne veni, și, ne... și ne nu? Și ne nu-i lui. Tata ma, hai ca deja nu-ti Hai, piscina la doream popa, dai Bata, cheliu o nu ati ești nebun nu cum ai de spart nu l Ce hotel ți ai facut tu aici, voi nebunule Bă, dar chiar că ți fiu făcut ca casă faine Că-i destul de, de mare. Bă, știi ce vreau să fac eu, puma pasta. asta? Mm. Să distrugim torii aici, să ne mutăm într-un hotel, frate, să facem un hotel din la mare Ești bun. Nu e zic că mai vrei? e gine arată, așa. Așa mai gine, mai gine arată ai mă, eu vreau să ne mutăm departe Eu mă mut, frate, am plecat Ne-auzim, ne cum o fi, că nu mai fi I-am dat fi viața, atunci sau... n De data asta dat... dat... mă I-am dat-aș I-am dat-aș nu I-am dat numai Casa asta nu o să mai rămân la nimeni Dică o să închid Mă închid tot aici Ata? Da Eu eu și mai pun din ea Da mă veci bătăitii poți... Nu mă mâncare din ea, n-au tot Viaţi, viaţi. Mă muta frate, nu mai stau. De ce m-am nevoie? Lasă-mi casă. De ce am nevoie? De ce am nevoie? Eu, băi, de ce ai pe nevoie? Că tu neşti important. Cine opreşte pe aia Cine oprește sau cine nu oprește? Cine o Atunci asta e cu e Păi da. Hai păi vre. Să nu gășne piscina. Ai că se umple. Ba, dar nu știu ce naiba se întâmplă cu pisica mi că mi-a pasat automat te sufle. A atent, nu se le n n n n o vom repede hm uh bed oarește se nu mai vii tu la mine în casa. tu nu ce ne mai tocam? mă dar de ce mi-a pasat automate să k? 24.000, daca nu ne luie, da mi-am dat. Casa asta <hîm>. nu mai raman nimic din ea, Ușii nu mai are. Nu cumva să tipună Sfântul Rău să intre la mine în casă, înțeles? Că mi se pără rău de tot Mmm... Bun înțeles? Să nu intri la mine în casă Da, da, da Băi, pe bune acum, eu nu glumesc Da, da, da Păi nu fi din ăla, ți-am zis Nu fi din ăla să intri nu la mine în casă Păi dacă vrei Nu aș intra Păi dar nu intri să-mi fur nimic, că ai înțeles că te mama mama dracului te-a dar nu fur. Hai, hai, hai. Da, ai se vezi, că oricum nu mai ai șanse să fur nimic. Pai păi, mm. cel. Tu n-ai de aici, am pus. E imposibil să capcanea? Nu, dar e imposibil să fur de aici, că nu prea ai cu ce să spargi. Uh, cred că ai pus aerul. Din... Nu. nu din aia, am pus vedro. Din la, dină la, fundul mapei, care nu pot să spargi. Niciodată. Bine. Nu pot să spargă, stau până mână, tot să spargă. Nu, nu se sparge, poți să trebuie cine vrei tu. Da. Da. da tu-i vintre acolo pe tine, cred eu? Da. Te ajut recu. Păi ca să fiu sigur că nu intră nimeni la mine în casă, frate. Tu te mă pleacă din stat, duci acasă. Ne auzim când o fi viață. ne auzit. Când o fi, ne -a auzim. What fac, fuck, mi-a mi pasat automat click. Ce dracu mi ce ce panorama mi se întâmplă? Nu, inchid tot ca sa nu pot mai intri Ca tu sigur furi, ca eu te cunosc pe tine, tu esti un tot? Cu bedrock, si bedrock-ul vii aici ca sa spagi, ca sa vezi că nu poți. tu ai, Pai normal, frate, ca tu ești furacios da. Ce? Ce zis? Hai că da. Găndă mesaj pe general, nu știu, curbă. Peric. <laughs> Hai mă glumesc. Asca-i pe la... Asc la George, la știi care mă uită? Dar nu știi tu. Gata, ani, am închis toată casa. Gata, drum bun, Ioane. Papa, ne auzim. Ne auzim la Paști. un porc cu închisor. <laughs> că da. Am eu idee de-aia bun. Mm. Faci niște carne. Mamă. Ne auzim cunosc viața mai ușoară. Eu a porut bine că te-am cunoscut. Ce să zic? Game mode mod. Bine, zic dacă puteți să spari și pe ăsta. Și te blochezi în pânze și nu prea e cum. Bă, frate! Ne auzim! E că intră la tine în casă, gen. Da Că dă un da. este. Bactă, tată, ne-am auzit Ne auzim Sport, în Anglia, l-a lucrat Bam, bam, bam 480, 176 El nu mă doare capul Trebuie să crească Trebuie să bine, mănânc bine dar nu. Trebuie să fie bine, mă simt bine la Nu mă, mă, mă, mă, mă spală pe cap. Noroc, cum e trein, noroc O direct. Bam, Ba, ba termin piscina lui Hâciunle bam, bam, ba, ba, mai, mai Lăna, o lăsăm aici. Piatra mă las, ne-o pun așași el, asta am plecat Mai live, nu? Presupun. Da, da, da uite și pe la ei să unde sunt Dar ce treaba mea cu tine? ai plecat și treaba mea aici la mine în gospodării te dau măcare Hai, ma mapa mea, băi, Zici că sunt lung Zici că Zici sunteți zi din filmele Matrix. Filmele Matrix. E furapa de la grup. Mama, mori tot ce vreau, gen. O, așa, stai într-o pur. Păi, ești nebun? Oh da, veamă pe Nu hai pe mine Hai. Anata, hai. Să fire mai la Am Ma truște bici. N-aș vremi de bloc. Și cum ai viața pe acolo? A țara aici? Hm. pot fi. Fac aici. Tu mă la oraș, bani. Sun. La oraș. La Da. A uitat de nucleca, vă. Nu pot eu. Biește. A crescut la curva si o pleca n-au zis <laughs> Haide, de luci Mamă, va incepe o ploaie Am la 480 si mai ajung o data Ia-mă 100 Mamă, Volpe, Volpe, fugi ca vine Volpea! Acolo scade, Da, mă uităm acolo. Am un pic. Mai avea și un mureacalu. Da, am căzut. Păi am ajuns la 480, dar nu, nu. e nimic. Uh, TP minus. Zăi, TP minus. 480 zic TP minus, da, minus 400. Leghe, nu okay. Așa, stai M-am teleportat, dar cred că m-am teleportat, Așa. da, m-am teleportat fără cal Am și murit Am ajuns înapoi acasă Fugi Bun, pe pe minus, minus nu cu Tu ne în casă? Nu, că văd sunt la villager M-am teleportat la village, dar nu m-am teleportat la village, știi cum Nu Nici nevoie și-am apoi Dar el are prea puțin creier pentru generația asta, așa că... Păi dau locuit village, atent, așa Bun, sluște pe minus 4,8,0 Virgulă, nu merge Aline? Ce e? S-a cam intrat in casa Bă, dar de ce ești prost? Mamă prostă cu tot opus? Păi esti nebun, să sparge cu iron Ma, Mamă nu se sparge dracota gen E care nu se sparge de loc Așa să Bă, vedem frate, jos Bă, frate, mă teleportează la village Bă, nu știu, e asta, mă știu, e asta. N-ai întâmplat... Bă, dar de ce furi? Fur. Că e n-ai stat cu Dacă intru, pot să furi. N-o furi! Tăi n-am furat, ca ai cu aerul. V-a, vezi că nu mă supăr. Așa... Pari mai și bambaba. Îmi vește Bă, dar Mi -da de ce ești prost? Al mai prea pot să-l pe geneta. asta Mamă și nu, dar am si piciina aici. Unde am dat un fond. M-a tot, haid, las, mă teleportez. Nu stiu de ce. Eric. Da, sunt aici, luați. Aia, că am înțeles Ok, tu-i lălăa Merge Ok Ne-a să mă uit Vădă, slash, tp ale... Paranteză pătrată mai Paranteză pătrată Minus 4 8, 0 Merge Merge-o Minus 4 8 0 Bun. 1, 7, 6. E nu cu 4, să <fie> Minus 4. What? Cade că prost. Cade pu. What Bo, dar nu mă teleportează la village. mă teleportează. L-a sat, la dracu fuck, eadic, dacă ești pe chat, zim și mie dracu cum fac. Că nu, nu merge. Dar mi dai, pare, pare. M-am teleportat totodată frate, dar cum avot că nu. Shot. Nu stai mă cum o îi pe tot. Ce să fac tu aici? Mă priceți să sângur prin satul meu n Așa am încălzit Până că N-ai fără și el Deci cu asta Deci dacă-i da okay. bă, bă, dar de ce furi? Dar nu-s <rătări> la tine casa, prostul dreacu' Mă aranjam la mine, adică, patule Ai, las-mă Am furat la -te. tine mai, mai devreme Ai, tu ești deja nesimțit se pare că trebuie să pun fără ălea Mamă, ca vai! Ce cauți aici? Ba ascultă aici la mine. Dacă te-am prins cu adi ceva de la mine din casă, nu mai aici discuta cu mine înțeles? Dar de ce ești pe creativ? Te drec. Prins pe creativ ca să-mi tine, ca stiu că furi. Mm -hmm. 480 Nu am să Nu am încetat să Nu am încetat să spun. Nu am încetat să spun. Nu am să Nu am încetat să Nu mai e să spun. Nu am încetat să Nu am încetat să tot Nu Nu Ia să duc la mine dacă am ceva de a tot focul la mine Da mă -mi o să Bă, dar nu mă teleportează, îți dau Erika IP-ul, o să mă și pe mine. Bă, dar nu merge. Să mă Haide ta, da, pur cei mei, pur cei mei, pur cei mei, hai la-te Ba, dar normal, nu mă teleportează, what the fuck? Cei mei, cei mei mici... mă disperă asta cu porcele. ce voi da, să făm și vă haide la manca... Poftiți... Haide... Ce-a mult... 480... Perfect. 176 nește pe okay, 4 8, 0 bun 1 7 6 ănd nu, Bă, dar nu zici de pe live cum mă teleportez Ba dar nu, nu, nu merge, nu știu ce fac Pff, Cu domnul nu mă teleportează A, intră mai răbd Așa și eu nu știi functul dacă am brichet Dacă nu am Mhm mm Aici nu 6. i Bă, frate, e imposibil. Bă, tu ai brichet în casă? Nu, că se închis toate chestările, știu că o să-i Să mori tu. Dar nu fi jegos. Da nu fi jegos să Mă duc mă duc, să o obricate. Bă, dar nu mai fii prosc, mă enervești de mor! E o brichet. Băi, vreau să trebuie proști Da, dacă nu vină la mine și dintr-o Păi morți, mă, tine Uite, teleportezi, hai ca mă duc Stai, să mă dăle-n Stai, mă Strrrrrr, Uite, asta, intră și-l S-a mă asta na na, na, na. Să vedem Eu să vedem ce are incesturi mm. Ce face aici? Salut <thatum> Ca o brichetă? Bă, mai da Bain de capatul de tu Prost cu pe creier, de asta ești un... prost îndrept. Te umblă. cum mai prost te umblă la altul. Ești, ești, ești pe creativ, dă-te drept. Ești dacă-s pe creativ, care e? Mamă, dă-și dă neapuferi. Mă dai. Nu mai fii prost! Mamă, mai am... Mai am unași pești. Păi ai zis că mai vorbesc cu tine doar? S-a acoperit tot altul A, da, m-a acoperit prost Păcatule, dă cuferi Vreți să-ți făc un Bă, nu mă omără! Păi tu ești prost și-o sparg cu șemeneu, mă bag cu șemeneu Pătirea! De ce e, de ce ești? E drept. De proșiești. Păi dacă tu vei la mine și-mi furi. Și dacă ai murit oricum nu-ți iau înalt nimic. Și eu sunt pe casă. Da, hai că-s pe casă. Eu sunt acum pe casă. Și ai timpile mele pe casă, nu? Nu, în jos ai timpile tale. Mmm, să rămână. Ce-a vărut? Mă ne-mi dai. Amăcica, măcita, măcita, măcita. Intră în acoi. Nu. Hai. Se mai întâmplă. Te pe arunc pu. Sen Eğer ki? enει best lo Ö Mm-hmm. Huh. Hă! Nu uitați să Nu pe server, vor? Nu no, no. mai merge. De deci, ce? o nu fiu de ala. Uite asta sa fiu un viitor apartament. Uite o sa spargem. O sa spargem casuta asta. Minimalista. Tu-i mm. Bă, e mucus! Mm. Tu-i separat? Nu. Mm. Păi, atunci de ce nu mai intră. Nu fac, asa, mm. dacă vrei să ne facem aici în satul ăsta de villager, că e mult mai fain. Sunt villager, își faci un sat. Păi, să nu multe, că este o, -o fermă, au animale, e tot easy de asta m-am mutat? Vreau să fac un bloc acolo Asta mare, frumos, îți Nu să eric cu furată din ce frate? furat? Tot Dar nu cred că e asta satul. că-s mai multe Vă da o să ăsta N-are cum, dar e că eu văd că scăptem, dar aici Eric, bagă muzică, vă Intr-mă la Nu mai intru, mai mă joc Dar de ce ai Eric, știu Să văd eu să vă lăbă restaui 2 seconds Să so, dai restar la server, nu știu. Trec cu Să restar la server, o să se Mă jucăm ceva? Hm? Hm. jucăm o mm ceva? -hmm. Nu mai mă joc. Atic nu știu ce jucăm. Mm -hmm. M-a jucat nu ce se Pai live-ul că închid, că avem de o oră și de oștere de minute și nu mai are rost, că nu avem ce să mai jucăm Adică nici eu nu știu Cam asta e live-ul, boys Ne vedem cu alt live, când o fi cu CSGO, rezolv problema asta, vă promit eu. Și... hai! Să facem și ne 400 de abonați? Salut! Ne auzim! I-am fost alinul și el mai 19 Ce?